اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ما ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله Mi već razstav za lahomu pomoć nastavljamo komentar tri načela od šeha Mohameda ibn Abdullo Wahaba, a to je, mi smo naslodili tako vjerske znanosti, a u stvari riječ o drugom temelju. Prvi smo prošto put obrađivali, spoznaja gospodara, spoznaje Laha Želešanuhu, a drugo je Mari Fetudine Islam bil Islambil spoznaja vjere islama sa argumentima to jest u ovom drugom temelju govori šta je to islam i ovaj drugi temelj je jako bitan i nadam se da ćemo, da ćemo se svi već raso koristiti od ovog što će biti spominuto iako liči na nešto što se uči u džami, u mektebima neke osnovne stvari mejtefima a stvari sadrži e, vrlo bitne stvari po pitanju poimanja kada se neko tretira da je musliman, kada se ne tretira. Pogotovo je to aktivno u zadnji vrijeme sa pojavom sa pojavom bespravnog tekfirjenja ljudi, muslimana. Ova tema ima vezi sa time. Iako ne govori o dijelima koji izvodi iz islama, pa ćemo krenuti redom, uzela ovu pomoć i da lagano komentarišemo. <clears throat> Kaže autor, Al-Asul Thani, drugi temelj, Mari Fetudin al-Islam biladila, spoznaja vjere Islama sa dokazima, do sa argumentima, wahuwa isi islamu lillahi bi tevhid. Pa onda odma uh, autor spomenu, šta je definicija Islama. Kaže, to je isi islamu lillahi bi predanost Allahu sa tauhidom odnosno izvajanje Allaha u ibadetu. Wal inqiyadu lahu bitta'ah i slijedjenje Allaha dželle šanu, poslušnost Allahu dželle šanu sa pokornošću. Od baraatu mina shirki wa ahlihi. imali neke stvari. Kaže odricanje od širka i njegovih nosilaca. Kaže, vahu vatelatu, wa meratib. Islam ima tri stepena. Prvi je el-islam, val-iman, val-ihsan. Prvi je islam, drugo iman, treće je ihsan. Vokullu mertebeti leha arkan. Svaki ovaj stepen ima svoje temelje. Pa je onda autor krenuo u detalje da navodi. Prvo, znači, prvo islam, pa onda iman, pa onda ihsan. I to je sva tema večerašnjeg predavanja. Ali u komentaru ima jako bitne stvari. Jako bitne stvari koje bi trebalo bitne koje osnovne stvari koji musliman zna kako ne bi kako ne bi upadao u sporno poimanje određenih stvari. Prije toga sam da ovde ovaj spominemo po pitanju definicije neke stvari jer ovde on navodi prvo din, kaže spoznaja din ili islam. Riječ din kod nas je poznata rasprostranjena i prevodi se kao vjera. Međutim, u šarijetu se uh, upotrebljava u dva konteksta u šarijetskoj terminologiji. <clears throat> Prvi je opći kontekst, a to je da je din, odnosno vjera ma enzalallahu alal enbijai li tahliqi ibadetihi. Kaže ono što je Allah šano objavio vjerovjesnicima, kako bi se ostvario njegov tevhid odnosno njegovi bade da se čini njemom samo i ibade, što je tevhid. I drugo označenje koje je specifično, značenje vjere, znači dina, dina vjere, a to je tevhid. Da u stvari, din znači tevhid. A mi smo o tevhidu dosta govorili o definiciji tevhida, i o općoj definiciji, i o specifičnoj definiciji, ako se osjećate, prošli i pretprošli put. Zatim spominje termin islam. Ovo je zanimljivo, iako, iako se ovaj termin kod nas živimo sa njima, Rodimo se i umremo a taj termini uh, na našem jeziku pa ilipo je da se zna njegovo značenje. Uh, Islam takođe u šerijatu ima ima dva poimanja. Prvi je prvi je ovo što je spomeno ovde autor. Naći on je spomenu ovde prvu definiciju uh, islama, a to je is Islam lilla bi tevhid A to znači predanost Allahu sa tauhidom, val inqiyadu lehu i e, slijeđenje njega lađešanu sa pokornošću. Ajde. Vol berajetu mine širkivo ahlihi. Berajetu znači odricanje od širka i njegovih nosioca. Ova definicija islama, kao što kaže jedan od uh, poznatih savremenih šejhova <clears throat> Salih o sajmi na kojeg se vraćamo uglavnom na ovom komentaru kaže uh, u definiciji ovo kaže wahada dinul anbiya i jami'a ova definicija islama kaže to je vjera vjerovjesnika svih koji da ponovimo znači predanost Allah džellelhu sa tevhidom pokornost nje, uh, njemu sa posluš, slijedanje njega sa poslušnošću i odricanje širka odricanje od širka i nosioca širka od mušrika kaže to je vjera svih vjerovjesnika e to je ono što ova, što imamo u kuranskim ajetima spomenuto negdje da se za neke vjerojesnike kažu da su musliman prije islama. I to zapamtite znači ispravno poimanje da se kaže dali ako pitamo dali posto islam prije Muhameda sallallahu alayhi Ako kažemo, ako se misli, znači odgovor je tu. Ako se misli na ovo poimanje da postoji islam pri Muhammedu sallallahu alayhi ve ako se misli na ovo, znači tevhid i odricanje od širka, onda su svi vjernici bili na islam u tom poimanju. Znači ako se pod islamom misli tevhid i odricanje širka i mušrika, svi su vjernici zato bili. A ako se misli u specifičnom značenju na islam, a torno sa šime došao Muhammed sallallahu alayhi ve sellem naravno da vjeruje vjersnici prije Muhameda sallallahu alayhi ve sellem nisu bili u Islama. Muslimani se nazivamo mi znači oni koji slijedimo Muhameda sallallahu alayhi ve sellem. Znači ne nije ispravno nazvat muslimanima slijedbenike vjersnika prije Muhameda sallallahu alayhi ve sellem. I ta, zato kad se kaže dali je recimo Ibrahim bio musliman, da dali je Isa bio musliman, Znači onda kažemo, odgovor je, ako misliš pod musliman da je bio na tevhidu, to je tačno, možemo mogu nazvati muslimanom. Ako misliš da je bio musliman, na onom čemu su muslimani sa čime je došao Muhammad s.a.v., on nije bio na tom, znači nije slijedio taj šarijet, on je imao svoj šarijet. Nadam se da vam je to jasno. Uh, druga definicija, a to je ova druga definicija, specifična definicija Islama, kaže din eladhi el bo'ithe bihi Muhammad s.a.v. Kaže, vjera sa kojom je poslan Muhammed sallallahu ala insalim zove se Islam. I te dvije stvari trebate ovaj da razumijete, da ne bilo zabune u, u praksi. E, kada danas hoćemo potvrdi za nekoga da je musliman, kada hoćemo za danas nekog greći da je musliman, sa čime on potvrđuje svoj Islam? Ne samo da kaže da on je jedno božac, da on kaže vjeruje samo u jednog Boga, nego ako ne potvrdi drugu stvar, da je Muhammed sallallahu alejhi ve i da njega slijedi on se ne tretira muslimanom i smatra se kafirom sa pojavom sa dolaskom Muhameda kao zadnjeg vjerovjesnika onaj ko ne povjeruje u njega on nije musliman i nije vjernik i na hire te, na hiretu će biti tretiran kao kao kafir kao nevjernik ovo je vrlo bitna stvar znači nije dovoljno da kaže onda da je monoteist da slijedi vjeru Ibrahima da slijedi vjeru Musije, da slijedi vjeru Isa da je mon, na monoteizam A Znači mora potvrditi vjerovješenstvo Muhammeda salalama da bi bio vjernik, da bi bio vjernik, da bi bio musliman. I zato je ovaj krupna i ogromna stvar ovo što ima danas u praksi, a to je, pogotovo da to sad očete ovim nekakvim zajedničkim, kojima ja je do molitvama, dovama koje imam tamo između muslimana i nemuslimana, predstavnika muslimana i nemuslimana, pogotovo na zapadu, ko se kome tu dodvorava, zna su gledanje su muslimani poniženi u tom stanju. Misli da će im to laša situaciju. E, pa zajedničke dove pravi. E, I to, to je munker za sebe, to što zajedničko dovi. Narod ne nas da je to montarija, ali problem je ovdje je drugi prirodnički. Da, da, da se dovedu muslimani koji učestvuju u tome, da se dovedu u da oni tretiraju da, da, po navodnismu, vjernici iz drugih vjera, ne, ne islamskih vjera, ne islama, Da oni mogu, da, da će i oni biti neki od njih spašeni na hiratu. Što je kufr? Pojiđma učenjaka. I to je odatle dolazi ta opasnosti zajedničkih molitva, zajedničkih dova koji danas su u rasprostavljenju svugdje u svijetu. U raznoraznim kontinentima. Znači, definicija specifična islama je da je to vjera ona sa kojom je došao Muhammad s.a.l.a. Da bi neko se danas retirao vjernikom, nakon dolaska Mohameda s.a.m. mora povjerati u njegovo vjerovjesništvo. Ako ne povjeruje u njegovo vjerovjesništvo, bezvrda na koji se šarijat poziva prije Mohameda s.a.m. on je kjafir. Dokaz za ovo da je, da je, da je da vjera i islam, ovo sa čime je došao Mohamed s.a.m. je normalno poznati hadis, Mutefekun alihi abdullahi minomera radi Allahom Anhuma bunijel islamu ala hamsin, izgrađeni islam na pet stvari, oni vanjski stvari dijela. E, uglavnom, znači, suština islama, suština islama je stvari isti islamu, batim, odahir lillahi. Znači, predanost i vanštinom i unutrašnjošću, da se osoba predaje i vanštinom, vanjskim dijelima i unutrašnjim dijelima srca, e, oboža, u obožavanju Allaha Đelašanu, na način kako je, kako je to pojasnio Muhammed sallallahu alaihi wa sallam kako je došlo u Kur'anu i sunetu. Dobro. Uh, imamo i drugo tumačenje, drugo tumačenje uh, Islama, odnosno dođe kao podvrsta ovog specifičnog, a to je uh, što imamo u hadisu Džibril koje ćemo danas pomijeniti što je da poznati onaj hadis Džibril, tako ga zovu hadi, hadisu Džibril, hadis Džibril, odnosno onaj hadis u kojem je došao, bi, uh, došao čovjek, u biloj bijeloj odjeći, u izrastu crne kose i sje, e, sjeo predposlanika, salalahu, ali se hadis od Omer radi Allahom, u rivajati kod muslima, iako je on mutefak u a ona je rivajati poznati od muslima u 40 nebivih hadisa, u kojem je došlo i sjeo predposlanika, salalahu, srednji, pitao ga šta je islam, šta je iman i šta je ihsan i ko je izpredzana sudnjih dana. U tom hadisu je došlo da se tumači islam da je to a, malo Zahire da su to vanjska djela islam su vanjska djela, koja je vanjska djela? znači da izgoveš dva šehadeta, da klanjaš namaz postiš zajed zekatiš obaveš hađa, to su uglavnom djela znači vanjska djela, rade se uh, ili u metku, ili sa tijelom ili izgovaranjem riječima ili skup zajedno svega ovog uh, ovaj, ovo spominje na prijedku kao neki vid uh, ovaj, pojašnjenja, definicija da bi mogli ići dalje <clears throat> na Aron posvećenam duoču od 10 do domaćenju. Naći da vanjska dijela se e, nazivaju islam, unutrašnja dijela vjerenja se e, nazivaju iman. A kada se to dvoje, kada se to dvoje spoji i ispoljava na najviši način, takozvanim maqamom shaha rakaba na stepenu e, kao da vidiš Allaha dželešanu ili da si svjestan da on tebe vidi ako ti njega ne vidiš što se zove ihsan to je, znači, ovaj stepen se zove ihsan to je najveći vid pobožnosti po pokornosti najviši stepen na ova tri stepena koja je spomenuta je ihsan to je primjena uh, islama i imana sa, uh, sa, sa, uh, sa time da je dodato znači da je osoba uh, svjesna da tako obožava lađe šanu kao da ga vidi uh, i, uh, pošto zna da, ga, uh, da ona lađe šanu ne vidi da bude svjestan da njega Allah šano vidi pa se ponaša tako kao da ga Allah šano gleda. Dobro, dušana tu pojašnjenj šala. Načelovo sve spomenuto u hadisu Džibrila kojom smo pomitna krajinšala. E, ovo znači imamo ovaj iz ovog se razumije ovde što, što ćemo govoriti, znači, iz, od islama, od imana kad nađu detalje kao što smo govorili. Znači imamo ovaj jasno podjelu, znači da imamo ovaj temelj jedan koji se zove i atikad, to su uvjerenja, a to je iman, a imamo one radnje, od njegi koji se radi, to su dijela, koji se zove islam, vanjska dijela. I doće nam tu, zbog pompa, ćemo govoriti detalje o tome. Eh, eh, nakon ovoga, jel, dolazi nam, ovaj, dolazi nam da, da spomenemo sad što govori autor, detaljnije ćemo to navoditi, ovaj će on a to je gdje kaže dalje kaže prvi stepi mrtobetul ula prvi stepena to je islam kada spominje da, da islam ima tri stepena islam ima nihsan kaže svaki od ti stepena ima ruknove temelje svoje bez koji ne postoji ne može postojat a onda počinje redom kaže Arkanul uh, islami ruknovi islama su pet stvari ono što mi učimo u džamijama kaže šehadeta en laj lahilallah u anem mohammedan rasulullah prvo šehadeta odnosno dva šehadeta kaže vaj qamu salati, obavljanje namaza i taj zekat, davanje zekata osavumu ramadan, postra mesica ramazana wa hađul hađul bejt i hađul bejti lahil haram i obavljanje Hadža odlazak do kaabe ne na ajvatovicu ili na neke tamo nekjer ima neka kaaba sebe naprav neki sufje tako dalje, nego moraš otišći bejtu lahil haram tu se hađ obavlja dokaz kaže, zato je dokaz Surić uzvišočo šahid Allahu ennehu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwal azizul hakim Svjedoci Allah da nema boga osim njega i meleci i ulul ilmi nosioc iz znanja qa'iman bil qist kaže pravjedno svjedocići kaže la ilaha illa huwal aziz da nema Allaha koji je e, moćan i koji je mudar. E, dokaz šehadeta. Kao što je argument kuranski a je dokaz šehadeta. Svjedočenje, ono što mi svjedočimo. Samo ovdje da ona ono narod napravi jednu ovaj e, digresiju kako kaže efendi ovaj ka kažemo ovaj šehada šehadeta e, oni ljudi koji se rode u islamu poput nas od roditelja muslimana Ili od jednog odroditelja muslimana, pripisaju se boljoj vjeri, po većini učenjaka ovog umeta. Znači, ljudi koji se rodi od roditelja muslimana, oni ne moraju izgovarati šehadet. Znači, vi znate, dobro, ne, ko se od nas može sjetiti da, da je nekad raz, urekao, da je bab recila, da izgordi šehadet da ti bi musliman. Znači, to ne posto. Znači, rođen si od roditelja muslimana i tretiraš se muslimanom. Nisi obavezan da izgovaraš dva šehadeta. Jer se tretira da si originalni musliman, rođen od roditelja muslimana. Izgovaranje dva šehadeta se ovde odnosi na, na originalnog kjafir, znači ona koji nije bio uopšto islam, roditelji u, kjafir, u kufru bili. I onda bi bio musliman mora izgovarati dva šehadeta i onda ostale ove ruknove. Tako da ra napravimo razliku između toga, znači između ono koji se rodi od roditelja muslimana i ono koji, a, koji je rođen u kufru pa prima islam. <kuh> Onda e, dalje pojašnjamo, kaže, ma' nahua, kaže, značenje dva šehadeta. Ovdje ima neke stvari, neće da nema potrebno se komentarišu, jer same su pojašnjene u tekstu tri načela. Kaže, značenje šehadeta, koja šehadeta, misli su na dva šehadeta. Kaže, la ma'bude bi illa Allah. La ma'bude kaže nema božanstva s pravom osim Allah dželal Znači nema božanstva koje zaslužuje da bude obožavano uh, osim Allaha svt. Uh, kaže wahadunafi, uh, kaže uh, minel isbati. Uh, kaže znači ovdje imamo defi, uh, imamo znači, imamo definiciju, imamo termin negacije i potvrde. La ilaha nafian jami'a ma yu'badu min dunillah. La, la ilaha nema božanstva nema boga Kaže ovo je negacija svega onog što se obožava mimo Allaha dželešana. Kaže illallah osim Allah, kaže to je potvrda. Kaže musbiten el ibadete lillahi vadehu la shareeka lahu fi ibadeti. E, osim Allaha to je potvrđivanje ibadeta da pripada samo Allahu dželešanu koji nema sudruga u ibadetu. Kema anahu laysa lehu shareekun fi mulki kao što nema nema učesnika, sudruga u vlasti. Uh, I ovdje, znači, ova, defi ova, ova definicija koje ovdje on naveo, on su laj laj laj, je vrlo bitna. Iz kog razloga? Zato što kod određenih sekti, kod određenih sekti islamski, uh, pogrešno tumače laj laj laj uh, I to ima više, znači, uh, više načina tumačenja Laila. laj laj. Oopće -la. poznato tumačenje laj -la -la kod određenih sekti, O, obično ovi skolasi, skolasičarski sekti je Šarijama, Toridija i njima slični. Kod njih la ilah la znači la haleqa ila la. Ne, nema božanstva osim Allah. Oni kažu la haleqa nema tvorca, nema stvoritelja osim Allah. Dakle, da ćemo razlika. Razlika je ogromna. Jer oni potvrđuju time, samo, samo potvrđuju znači, rububijet. Ako kažeš la haleqa nema stvoritelja osim Allah, znači potvrđuješ njegovu rububijet. Da on, tvo, da on stvara, oživljuje, mrtvu je daje i tako dalje. A ibadet ne potvrđuju. I odatle dolazi znači tamo gdje go se raširio, esharitsko maturidijski mezheb, akideski ili akida, da je kod njih novotarija sastani dio u praksi I da konji, i oni se čude kao kako može biti nootarija da ti zikriš, klanjaš, s viškom dodatkom kada ne ima osnova. Kao, kako može biti e, e, ibadet nootarija, kako može biti viška namaza nootarija, kako može biti viška zikra tako dalje. Zašto? Zato što oni od, u osnovi fulaju ovode, fulaju u definiciji, e, odnosno poimanju lajla hilala što je tema za sebe. Načini mi cil da sada ovde, ovaj vjerovatno sam spomenuo, pošto ja čistou spominjem, da se zna odakle nam dolazi problem je. Ja? I oni se i oni se vazda čude oko toga kako neko može nazivat učenjem Kur'ana novatariju, kako može neki namaz novatarija, kako može biti da se ljudi okupe na hajru bit i tako dalje. Na dovi i tome slično. Dobro. E, dalje u nastavku kaže tefsiruha, tumači nje Čega Tumačenje, tumačenje misli se ovdje dva šahadeta, laila ilaha muhammedu rasulullah, kaže ellati vaduha qaul tal, kaže tumačenje šahadete, koji pojašnjava riječi uzvišenog. Wa qali ibrahim li abihi wa qaumihi inni baraun mimma ta'budun. Kadare kaibrahim svom e ocu i svom narodu, ja se odričim i čisam sam od onoga što vi obožavate. Ila di fetarani. Osim, kaže, ono koji je, koji je tvorac, koji je mene svorio, innehu se jehdin, on će mene uputuva žalaha kelimetem baqijetan fi akibihi le alehom jerđion. Ičunio to, kaže, riječ koja je uza potomke da traje, do dan danas traje ta rič tevhida, čistog tevhida, uh, kako bi se ljudi vratili na haki, na istinu. A onda imao također suri Ali Imran, Uh, poznati, uh, poznati ajet koji je poslanik sam sam nekad znao učiti u određenim namazima, samo jedan ovaj ajet koli ja ehlel kitabi ta'alav ila kelimeti savajin bejnena vabeynekum o ehlu kitabije dođite da se okupimo oko zajedničke riječi naravno ovdje ne misli se na ove zajedničke molitve, zajedničke dove nego na nešto drugo uh, kaže savajin bejnena vabeynekum koja je zajednička između vas i nas kaže elā na'budu na illallāh, da ne božanom se Allahu dželle šaanu. Vā lā nushrike bihi shay'an. Ja. Idamo ne, ne činimo širk nijcem. Vallā ta'khudū ba'du na'budūna ba'd, na da jedni drugi ne uzimamo za božanstvo min dunillāh mimo Allāhi dželle šaanu. Fa in tawallaw faqūlū ashhadu bi'anna muslimūn. Ako se so okrenu, a okrenuli su se, kaže posvjedočite da smo mi muslimani. Uh, muslimani, znači uh, malo prije smo tumačili to ako se odnosi na na one prije prije e, pojavu Muhameda sallallahu alejhi ve sellem kako se tumači musliman a ako se odnosi nakon pojave Muhameda sallallahu alejhi ve sellem zna se na šta se misli pod musliman nema muslimana bez vjere u poslanstvu Muhameda sallallahu alejhi ve sellem kao je odelilo shahadeti enne Muhammeda rasulullah a kao je dokaz shahadete da je Muhammed Allahu poslanik surija koji uzvišenog da ka jakum rasulun min anfusikum Došao vam je kaže vjerovjesnik, poslanik, pardon, došao je poslanik od dva sami azizun alejhi ma anito azizun alejhi ma anito teško mu je teško mu pada ono što što vas zadesi harisun alejkum bil mu'minin erufurahim harisun alejkum kaže on izgara od želje i od čežnje za mu'minima koji da prihvate vjeru, da prihvate islam harisun alejkum nastoji Nastoji, kaže da, da ljudi, pri, da, da, znači ima lijep odnos, brigu za muslimane, re'ufu rahim, milostiv i samilost. I onda u ovom ajetu, zanimljivo da je poslanik sa lalavom svele nazvan ovim opisama, re'ufu rahim, Allah Žešanu sebe u nekim drugim ajetima uh, opisuje ovim svojstvima, što znači da neka svojstva koje ima Allah Žešanu opisuju se i stvorenja njegova, s tim da je razlika u tom svojstvu svojstvo nakolikog priliča Allaho Želešankovo tvoriteli, a ovo kao njegovom stvorenju. <kli> Dobro, u nastavku uh, uh, kaže, kaže u amana šahadita Muhammed uh, Rasulullahi kaže a značenje šahadita je Muhammed Allahovo poslanik, kaže ta' fima emere, ovo poznati četiri stvari. Prvo kaže pokornost u onome što naredio, ta slik u fima ahbere da, uh, da, da povjerimo, ono što nas se obavijestio, Oba vez što znači događaja prije islama historijske je obavezno se ono što će biti do sudnjeg dana što se obistio o gajbu ulazi u akida ulazi znači priznatci i tako dalje kaže uatchtinabu ma neha anhu wa kaže i da se klonimo onog što je zabranio i ukoriju upozorio na to wa alla yu'badullahu illa bi masarah i da se ne obožava laž je šanu, osim onako kako je kako je on nama propisa i ostavio onu praksu. I ovdje, znači, s ove strane ovog zadnjeg dolaze notari. Ovo su te četiri stvari koje, koje smo obavezni obavezni da prihvatimo, da znamo, da razumijemo po pitanju svjedočenja poslanstva Muhammedu s.a.v. Znači, kogod napravi greško ove četiri stvari, odatle mu dolazi problem. Uh, uh, ta ato fi ma'amre da, da da znači ono što naredio da bude u tom od nećemo od nepokora znači narušava to svjedočanstvo, pa onda ne vjeruju u ništa što ćemo je baviti o svjedo osudnjem danu što će biti ili od preznaka svih dana ili od prošlosti što se desilo ako dođu vjerodostim hadisima uh, da se ne ukloni onog što je on zabranio ako dođu vjerodostim hadisima da je zabranjeno i uh, da ne obožava lažešanu na kako kakom pa jasno nego na svoj način izmišlja dodaje kao da je šerijat nepotpun kao da je Muhammed sallallahu alejhi ve selle umroo nije na pojasu šerijat pa neko sad dođe kaže ma lijepa lijepa novina u vjeri lijepi običa lijepa praksa lijepi bade koji nije znao poslanik, sam ne odbila da nam pojasni, pa on sad treba doći nama da pojasni. E, znači, to, to je od prilike ovo što je navajao autor, da je e, ovaj, e, da je dokaz za, za dva šehadeta, dokaz za dva šehadeta, onda sad naudi dokaz za namaz, za post i za hač pa onda prelazi na drugi stepen, a to je iman. Dokaz za namaz i zekat zajedničko jednom te istom ajetu, kaže u otafsiru tevhidi, kaže u tome ima tumačenje tevhida, šta je tevhid, kaže u oma umiru ila ali muhli sine lehudin, i nije bilo nariđeno s da da obožavaju Allah, šalno, muhli sine lehudin, iskreno mu vjeru ispovjedeš, hunefa, on afara uh, da budu mona tasty mona tasty ikad iyo sala oda tanarba u qiim us sala da babla namaz tu zaka da daju zaka wa zalike dinul qaym to je prava istinska vjera dokaza za, za za post je poznat ayat sura baqara ya ladina amnu kutibe aleikum usiyam kama kutibe ala ladina min qablikum la'alakum tattaqun koji slušamo svaki ramazan uh, vjernici imam se, Uh, popisan onaj pus kao što je propisan i on ima prije vas kako biste bili bogobojazni. Dokaz za hađ poznjati ajac u suri Ali Imran uh, Wallillahi al-Nasi Hidžu al-Bejti meni se ta ilaihi sabila wa min kefere fe inna la ganiun an ila alemin uh, a, Allahu Obaveze, uh, ljudima da radi Allaha obavljaju hađ meni se ta ilaihi sabila ko je u mogućnosti Uh, mogućnosti, znači imamo poznato utomačenje na što se mislim mogućnost, što je tema za sebe iz Fika. Oman kefere fe inelah baniju nanilane min, a kaže onaj ko porekne to, ko zanegira to, ko ne slijedi to, Allah je šanuh je neovisan od svih svjetova. Eh, sad dolazim u tebe. Evo ovdje bi ja sam jedno vrlo, vrlo bitnu stvar naglasio, a to je Uh, znači ovdje uh, poslalje se uh, i to uh, to su neki učenjaci, komentatori naglasili, kad kažemo da vjera islam uh, islam, iman i, uh, i ihsan islam, a to su ovi pet uh, pet ruknova islama znači dva šehadeta, dva šehadeta namaz zekad, post i hač ako osoba sebe tretira muslimanom, a nema od ovog nešto ili ništa. E to je ona vrlo bitna stvar. Kako, kad se tretira da je u islamu i da musliman, kad ne tretira. Krenit ćemo to, ridemo. Znači, skračeno, osoba znači, koja nije rođena u islamu, znači neko mimo nas, koja nije rođena u islamu, ne može biti musliman bez izgovaranja dva šehadeta. Znači, ne može biti musliman dok ne izgovori dva šehadeta. Tučnjaci razdijelali zako toga, ako osoba ne izgovori dva šehadeta, počne da klanja da dali se, da se s tim namazu prihvata da je detetira musliman ili nije musliman tako dalje. Što tema za sebe? Uglavnom, znači, onaj koji nije rođen kao musliman, znači, ne mu islama bez izgovaranja dva šehadeta. To je prvi temelj. Znači, nema islama bez prvog temelja. Oni koji su rođeni u islamu, normalno, onko djeca kad budu rođeni u islamu, Majka i roditelj od Gaja, od malena tretira se kao muslimani sve jedno je ono ne izgovaralo ono na onaj koji je rođen u islamu od roditelja muslimana, pa naraste on se tretira muslimanom tretira muslimanom sve dok ne dođe do punoljetnosti pa onda se gleda, kao postane i punoljetan muškinje 13-14 godina od prilike, ženskinje malo ranije 12-11, zavisi nisu sve na istom e, onda se gleda hoće li potvrditi Svoj islam ili će, ga, ili će negirati. Pa ako ga potvrdi sa dijelima ovim ostali, znači tu ne trebamo mu šehadet, ali mu treba i dijela ostala. Znači nema, namaz, post, zekat, hač, oni četiri ostali stvari, mimo šehadet. Ako to potvrdi, koliko potvrdi, tretira se u islamu. Ako učini, čini dijela širka, negira nešto od imanskih šartova, tretira se kao kafir. Znači, znači ovo je vrlo bitna stvar se razvoji ovo, ovo se vrača na meselom kod nas vrlo bit kad danas čisto postavlja se pitanje i ne znam da je neko o njoj pričao i pisao a to je je li osnova u Bosni kufr ili islam je osnova kod bošnjaka da su muslimani ili kjafir ovdje kod nas ovo se vraća na ovo pitanje znači ovo što mi već razgovorimo i malo je kompleksna odgovor nije to crno bijeli je li ovako ili ovako a ima vezi s ovim čemu mi već razgovorimo znači od ovih pet ruknova znači ne ima islama bez vaše šehadeta osim onog koji je rođen kao musliman od dva roditelja, od jednog roditelja drugi, drugi rukn islama, a to je namaz imamo poznato razilno međunjacima ko za sebe ko sebe smatra muslimanom vjeruje da su ostala četiri rukna islama, da su važibi, namaz, pus, zekat i hađ vjeruje da su važibi, Međutim, ne izvršava, ih, ne izvršava namaz, recimo. Ne izvršava namaz. Da li se tretira, li se tretira ostavljač namaza kjafirom ili muslimanom poznato razilaženje u umetu? I to o toj temi se, znači, to znate da je tu da se a, non stop priča. Ova, I poznato je, ako gledamo sa strane mezheba, da je većina mezheba na da nije dijelo kufra, ne izvodi iz islama, ali ovdje se gleda, vrlo bitna stvar, znači, da potvrđuje da su vađibi ova četiri rukna. Ako za jedan od njih kaže da nije važib, to je dijelo ujerenje kufra, donesemo se argument. Ako nakon toga opet usvrdi da, da nije jedan od ovih ruknova važib. onda, onda se tretira pojićma učenjaka keafirom. Znači, za namaz poznato razilaženje. Znači, većina učenjaka sa strane mezheba, tri mezheba su na tome da se tretira da ne izvodi islama, Uh, po Hanbelijskom izvodi iz Islama. Postavila tri. Znači, Hanefijskom, Malikijskom, Šafijskom, islama, osta, uh, uh, znači, onaj ko ostavi namaz na izvod iz Islama. Po pitanju jezib. A po pitanju učenjaka u globalu, većina Selefa je bilo na stavu da ostavljač namaza da je kjafir. I čak prenosi neki džma. S tim da nije džma. Znači, oni koji prenosi da je bio i džma shaba, i tako da je bio džma shaba, uh, to, znači, to je uh, tvrdnja To je tvrdnja i neki sučenjaci spomeno Selefa da je iđma na tome da je ostavljaš Mazak maza kjafir. Međutim, da je to bio iđma, ne bi taj iđma e, e, ne znali. Znači, ne bi e, e, trojica i mama, Ebu Hanife, Maliki, Šafija, ma, ne bi znali e, nemoguće da su oni imami umeta, a da nisu znali da je to iđma ashaba. I da dođu sa drugačijim stavom. To je nevratno nemoguće. Kako će može biti neko učen da ne zna šta je iđma? Osoba koja ne pozna od u meselama, znači ne može se tetirat učenim čovjekom. I dođu trojica imama, vođa mezeba i dođu sa stavom koji je opriječan iđma. Što znači ne da je to tvrdnja iđma, a ne da je pravi, istinski iđma učenjaka. Kad kažu Isaba, jer to dan se danas prisutno ovaj, da se širi, da se preko, preko Facebooka širi to kako se iđma shaba bila na tom da stavljaš na maza keafir, oko toga se digne velika frka pa se neki izbune, šubu nabaci, to su ga, ganjanja, velika ganjanja preko Facebooka oko toga. Uglavnom, znači, po pitanju toga, po, po broju učenjaka, znači, većina u Selefa je bila stavu da je ostavljač namaza keafir, Manj, manja skupina je bila da nije keafir. Ova, tema o tome, argumenti jedni i drugi, to je tema duga i o tome, o tome su znači, posebne predavanja i sastanifika i akidije, jer se pitanju ostavljača namaza ispomnju akidijskih knjigama. Dobro, znači, oko namaza imamo poznat razileženje. Ako ostalih ruknova, Osoba koja, koja, koja smatra ubjeđena da su ostali ruknovi vađibi, ali i ne izvršava. Pos, zekat i hać. Većina učenjaka ovog umeta je na tome da onaj koji ne izvršava ova ostala tri rukna, a smatra su vađibi da nije kjafir. Ispravne je to stav jer nemamo jasnog direktnog stava koji ukazuje da onaj koji ne izvršava ova tri rukna da je tim neizvršavanjem postao kjafir. Znači ovo je vrlo bitno da znamo da znamo je zbog obhodženja prema ljudima znači oni koji su rođeni u islamu znači njima gledamo ostala četiri rukna e, gledamo ima li namaz ako nema namaz onda gledamo ovaj naravno prije toga utvrdi se da li tretirade da li su važbi ova četiri rukna ako tretirade su važbi onda nema namaz onda se to vraća na poznato razilje među činjancima jelo ostavljaš namazak je namaza afer ili nije ke Dobro. A ovo ostalo, znači većina učenjaka je na stavu, znači po zekad i hađ, da, da ostavljač onako ostavi to, a ubjeđen da su vađebi da time ne izlazi iz islama. E sad da se vratimo na imanski šart. Ovdje znači govorimo, ovo odgovorimo, ova mesela je vizna zato šta je minimum koji treba neko od, od, oni koji za, od onih koji smatraju, tretiraju sebe musulmana, šta je mora imat minimum da bio musliman? Naci gledač sa strane ruknova islama minimum je znači, da znači da je ili rođen islamu ili da izgovori dva šehadeta oko namaza znači poznato razilaženja a ostalo ako ne radi je da je to važb onako znači ne, iz, ne izvodi ga to iz islama. to je taj minimum minimum je dva šehadeta a, po nekima je minimum da mora klanjati po nekima nije minimum oko toga poznato razilaženja a za ova ostalo tri znači ako ne bi radio toga ne izvodi iz islam što se imanski šartova <kuh> Što siči Imanski šartova ovdje nasponje znači sad ćemo o njim spomenti pa ćemo spomenti kod Imanski šartova šta je minimum da neko mora vjerovati da bi bio muslima onda što mi učimo džamija znači manski eh šahametu billahi melaketi va kutubi i resuli i tako dalje. Ovaj od tih šartova da vidimo šta je minimum što mora vjerovati čovjek da bi se tretirao muslimano. O tome su neki učenjaci govorili i što kaže ovde ovaj šejh Salino Sajmi, iako je tako bitna mesela i tako ovaj potrebna mesela da se o njoj priča, ovaj vrlo malo učenjaka je o njoj govorilo. Obično se onako prijeđe preko nje, spomeni se i tako dalje da se uđe u detalje toga vrlo malo učenjaka o tome govorilo. Pa da, da se vratimo na tekst. Kaže ovde kaže martebe tosani al iman. Drugi stepen islama, je ka, drugi stepen, znači vjere islama je iman. Iman se kod nas preuzima vjerovanje i tako dalje. Ovaj ima tu poznatu definiciju imana kod ehles sunna velgeme da je iman šta? Tasdik bil qalbi, qawlu bil lisan u amali bil javarih. Tri stvari. Ima ima definicija, znači da srcem potvrdi da riječima izgovori i da dijelima radi, dijelima jest. Odnosno, Džavarih misli se na, na, na ovaj, dijelovima tijela, Udovima tijela. Dobro. Ovaj, kod kod neki ovi koji su pogrešno tumačili iman, oni su iz, izbacili dijela iz imana. I potom su poznati morđetu eh, fukaha, da su izbacili dijela iz imana, iako smatraju da dijela jel, imaju utjecati. Džehmi je otošli jako daleko, znači vi znate, džehmi je otošli jako daleko, kod njih je dovoljno da osoba zna za Allaha, da se smatraju da ima iman. Znači da zna za Allaha, da postoji Allah, kod njih je, kod njih je dovoljno da bude iman, pa po njima je i, i, i bliz i faraon su mu'mini, jer su znali za Allaha su znali za Laha, Kuransko, hodite su znali za Laha i po njima su oni mumini, ali su unutar sebe kao mumini. I tako dalje, ta njihova nakaradna tumačenja. Inači, Džahmije su, jel, učenjaci e, Selefa ovog umeta, progresili kafirima, zbog na koje su akidi bili. Dobro. E, ovdje autor pojašnjava. Kaže, iman huve. Kaže, bid on vasitune šube. Iman je, kaže, sedamdeset i nekoliko ograna ka. Naravno, vraćam se tu na onaj poznati šerijski argument u hadisu što je došo od na Lehi, znači e, od onakvih tekstova deisa, kaže: e "Alaha qaul la ilaha Kaže najviši stepen imana su reči la ilaha illallah. Vo adnaha imatatul ada an imana je kaže otklanjanje neprijatnosti sa puta, ono što smeta ljudima. Smeća kaže vol haya u što bit od imana stidje imana pa kao što kaže sa ovom dijelu kaže u ovo hadisu u ovoj definiciji imana sastavljene su tri vrsta, tri vrsta imana prvi je znači kaže onaj koji se govori riječma to je la ilahe drugi je imate, edan tarik to je što se radi sa dijelom fizički I treće, haja, stid. A stid je unutar čovjeka, u srcu. Tako da znači imamo, ima, znači, ima, ima nešto što je u srcu, ima nešto što se izgovara riječima, nešto se radi uh, organima tijela. I sve to je spominuto ovo u hadisu. E, eh, a nas interesuje ovo dalje. Znači da je spominio taj hadis, poznate, hadis, ovaj, uh, onaj hadis uh, da je iman uh, bidon wasi tunešuba. Imamo rivajetu da je iman, 60 i nekoliko ogranaka, a imamo Rivajetu da je 70 i nekoliko ogranaka. Koji je spravniji od ovih? Kod Buhari je došlo Rivajet da je 60 i nekoliko ogranaka, a kod muslima 70 i nekoliko ogranaka. E, mnogi muhadisi smatraju da, da ono što je, što je došlo što je došlo kod Buharii a to je svakako i mutafak u nalihima i kod muslima taj rivajet, a to je da je ima 60 i nekoliko ogranaka, da je on vjerodostojni, da je ispravniji. Da je, da je bolje sačuvan kod, kod uh, ravija hadisa nego ovaj što je spominut kod imavan muslima, da je 70 i nekoliko ogranaka. Dobro, e, dalje... <hled> znači spominuli smo ovdje znači da imamo iman znači, u riječima iman u dijelu, iman u, u srcu dobro, e sad na dolazi ovdje, ovdje, ovdje gdje on spominje spominje ovdje kaže u Arkanuhu hu site ruknova imana imamo šest, a to ono što mi učimo u džamijama, u mejtefima kaže kema kema fil hadith, kao što je došlo kaže u hadisu hadis džibrila en tukmine billahi ve melaketihi u kutubi rusuda lijevmi l'akhir wa tukmine bil kaderi hayrihi ve šerri da vjeruješ u Allaha, u Meleke u knjige u poslanike u sudnji dan i da vjeruješ u kader njegovo uh, dobro i zlo da je sve određeno Dokazato mi ćemo se momentu dokaz pa ćemo se poslije vratiti na, na pojašnjenje ovog kaže dokaz za ovi šest stvari uh, Dokaz da kaže Kur'anska sura Baqara leysel birr antuveldu wujuhakum qibal al-mashriq wal-maghribi kaže nije dobročinstvo da se okrećete da okrećete sva lica prema istoku prema zapadu velakin al-birr man aamana billahi vel-ahiri wal-malaikati wal-kitabi wan-nabiyyin pa ovo majtus pamento kaže dobročinstvo je kaže da vjerujete u Allaha u ahir sudnji dan i malaikati meleke wal odnosno knjige ili knjigu one being evjerovjesnike tako da je u ovom ayetu spomenuto pet imanski šartova zanimao da nigdje u kur'anu nema spomenuti 60 imanski šartatovjervanju kader nego gdje go se govorio kader kader je spomenut posebno kur'anskim ayetima poko kur'anskog ayeta koji ono uđe spomni dokaz za kader kar inna kulli shei'in khalaqnahu biqadar jer mi svjesmo što posto i stvorili sa kaderom sve određeno kaderom. Vi znate da kader ima četiri stepena i koja su to četiri stepena i tako dalje. To je duga tema. E, nas ovdje sad interesuje i trebalo bi na interesuje vrlo zanimljiva stvar, a to je, što sam malo prije spomenuo, ako neko pita, pa dobro, vjerovanje u ovih šest imanskih šartova, što mi u Mejtefima učimo. Vjerovanje u Allaha, Meleke, knjige, vjerovjesnike, sudnji dan i kader. Šta je od tog minimum je, šta je minimum od tog da mi vjerujemo da bi se tretirali Šta je osoba treba minimum toga da vjeruje da bi se tetirao vjernikom muslimano. Eh, pa ćemo tu navesti. Ovo je jako zanimljivo, jako bitno. Znači, kad neko, kad neko povjeruje ovo i kaže da vjeruje imanske šarte, stvari, šta mora, šta je minimum da mora da vjeruje? Po pitanju vjerovanja u Allaha, minimum je, kaže, imanu bi vođudih i rabbenma budna, da vjeruje da on postoji. Vjerovanje u Allah, znači vjerovanje da on postoji kao gospodar, kao božanstvo. Da ima lehu esma husna wa sifatul ula. Kaže da ima lijepa imena i uzvišena svojstva. Kaže mu tenezihan anil ojubi wa naqais i da je čist od mahanan od ostataka. To je minimum da vjeruje. Kad neko kaže vjeruje u Allah, znači ono je minimum. Da vjeruje da I da on gospodar da neka da neka treba da smo obavezni njega obožavati samo da ima lepa imena i svojstva i da je čisto od smaganja nedostataka. To je minimum što treba da vjeruje. Šta je minimum što treba da vjeruje? onaj kaže ko vjeruje Ame tu bilo Ame lajkati. Ko vjeruje Melik. Šta je minimum što treba vjerovati od Melika? Kaže Iman bi annahum ibadun mukremun min khalqillah. Da su oni Da su oni posebna stvorenja, znači Allahovi robovi, i badom u kraju, znači obahlevi robovi, koji su počašćeni na, u jednom smislu, Allahovo stvorenja, kaže da među njima ima oni koji dolaze sa, sa vahjom, znači dolaze sa vahjom, vjerovijesnicima, tako da su nare, da imaju naređeno određene, da imaju određene obaveze koje radi. Znači to je minimum da zavire, da postoje meleci, da su zaduženi na neke stvari, da su Allahovo stvorenja Šta je minulo se treba da vjeruje u knjige Kutube. A to je kaže da vjeruje da je Allah dželešanuhu objavio komertio aos svojih robova učinio vjerovjes koji učinio vjerovjesnicu objavio je knjige. Objavio je, knjige objave, a to je kelam, a to je Allahov govor kako bi sa tim yahkomu beine nasif kako bi sa tim govorom presudili ljudima među ljudima čemu se oni razilaze wa annaha jami'an min suratin bil qur'an ida suswite pri eto objave prije islama derogirane sa qur'anom da bi neko bio musliman znači mora znati da je sa qur'anom derogirano ono što je bilo prije islama onako tvrdi da je ono što je u bibliji Tevratu, Inđilu, Tori, Talmudu, da i tu su obave koje treba slijediti, koje se može slijediti, koji slijedi, e, biće nakon dolazka Muhammeda Sala, da će biti na Ahiretu tretiran kao vjernik, to je dijelo Kufra, izvodi ga iz Islama. Znači mora vjerovat da je Kur'an onaj koji je prethodne neboske objave. Znači to je minimum što treba da vjeruje po pitanju a, knjiga koje su objavljene. Znači da se objavljena vjerovjesni s poslanicima kako bi po njima se radilo, živjelo e, i da su one znači da, da je Kur'an derogirao sve te pretvodne objave. To je minimum da, ono što treba da vjeruje po pitanju objava knjiga. Šta je minimum što treba da vjeruje po pitanju poslanika? E, znači treba da vjeruje da su to da su to odabrani robovi među ljudima, koji Allah Želešanuhu učinio poslanicima, vjerovjesnicima, kojima je bilo naređeno da pozivaju ljude da slijede ono zašto su bili obavezani, da obožave Allah Želešanuhu, da budemo na teisti, da, da živi po tevhidu. Znači, kad kažem vjera, u, da, da vjeruje u a, poslanike, vjerovjesnike, da vjeruje, znači, da su to ljudi koji je ko Allah Žešanuhu izabrao, učinio vjerovjesnicima i poslao ih ljudima, poslao u smislu da su oni rođeni među tim ljudima, po, učinio ih vjerovjesnicima, a, a oni su pojašnjavao ljudima vjeru. I još dodatak ove, kaže, ovo je, ha teme hum, uve muhammed sallam I da mora biti ubijeđen da je pećat vjerovjesnik, da zadnji vjerovjesnik da je Muhammed sallallahu alejhi ve Ako to ne vjeruje, misli da može još neko doći poslije njega. Ti, to je to je koje ga izvodi iz islama. Znači nimu potpuno uvjerenje po pitanju, po pitanju vjerovjesnika. I ovo je vrlo bitna stvar, znači da nema kao što došo u hadisu, kao što došlo u ajetu Hatim an-Nebiyin, kao što došlo u hadisu Allah anbiye badi jer ovo im hadisma znači nema vjerojesniča nakon Muhameda sallallahu alajhi wa sellem kao što on kaže ne, lane, bije, bade, nema vjerojesnika nakon mene e, i rekao došlu u tefkon da će se, se pojaviti lažnih vjerovjesnika do sudnjeg dana poslanje navodi kaže biće ih 30 u stvari znači taj brud ne misli za striktno biti taj brud znači biti veliki brud oni koji će za sebe da su vjerovjesnici i i to se deslo To se desilo odmah nakon njegove smrti. Pojavili se oni koji za da su vjerovijesni, da im se objavljuje. I to dan danas imamo. Imamo, a, imamo ženu u Egiptu koja sebe proglasa da je vjerovijesnik. Imamo, a, čovjek u doba. imamo čovjeka u doba. dobu. Imamo čovjeka unutar muslimana. A, imamo čovjeka u Kuwait koji se proglasio da je vjerovijesnik. A imamo kod nas je bilo nekih poremečaja. I, i zanimljivo da dođe žena i sebe tretira da vjerovjesk al kaže jel ovaj spomeniš ajet i i hadis i džmao čenjaka jer ne ne neka to se drugačije tumači pečat vjerovjeska ne može znači da je pečat da da da neće doći neko poslije njega ovaj kako to tumači e, također hadisi hadisi su kažel to se ovaj to hadise svakako ne prihvataju i tako dalje u akidi ovaj tako to novatari tako prilaze sunetu A Onda, onaj, još doda, kaže, još kaže, dobro, kaže, ako prihvatim, onda je to tačno. Nema vjerovjesnika, nakon mene, kad to se odnosi na muškarce, a na žene se ne odnosi. Biće vjerovjesnica, ali neće biti vjerovjesnika. I ako ima u kuranskom ajit, kaže, ali što da nije poslao, da nije slao osim muškarce, vjerovjesnike. Nije, nije, znači, bilo vjerovjesnika među ženama. A da li je bilo među žinima vjerovjesnika? Jesu bili džini vjerovjesni, imali među ž A nek bude nagradno pitanje poslije dersa. Da li je bilo među, među žinima vjerovijesnika. Sljedeći, minimum uh, uvjerovanja u sudnji dan. Minimum ono što treba vjerovati u sudnji dan, uh, a to je kaže da se vjeruje, uh, da je sudnji dan, kaže da je to, uh, znači, da je to zadnji dan, Gdje će, ljudi, gdje će se ljudima sve stračun, biti nagrađeni oni koji treba biti nagrađeni, kažnjeni oni koji će biti kažnjeni, oni znači koji radi dobro njima je džennet, oni koji budu raditi loša djela njima je završetak u vatri u džehennemu, misli se oni koji su slijedili vjerovali, oni koji nisu slijedili i nisu vjerovali, znači da je to dan gdje će se sve stračun račun ljuda, znači ne mora poznati detalje. E mora biti čuprija, ne čuprija. A, mora znati oni detalje spomenute u hadisu, znači nije obavezno da u to vjeruju. Da, da kad kažemo da vjeruje u sudnji dan, znači da će biti zadnji dan na dunjalu gdje će ljudi biti proživljeni sakupljeni, gdje će biti njihova djela izvaagana, gdje će njihova djela biti znači predočena izvažan, pa ko bude i radio dobra djela, njemu je zaštita kod dženeta, ko bude i radio loša djela, njemu je zaštita je u džehennem. To treba vjerovati, to je minimum. Koji je minimum da vjeruje po pitanju kadera? A to je da vjeruje da je Allah Želešanuhu odredio sve od zla i od dobra. Od samog početka prije nego što se stvorio sve. Da ništa ne biva bez Allahove volje. Prvo nam je odredio sve sada će biti, a onda ništa se ne može desiti bez njegove volje i njegovog stvaranja. On je onaj koji stvara, njegova se volja izvršava i sve nam je odredio prije nego što nam se stvorio. Ovako uopće. Sve što smo da se spomenuli, znači to je ono što treba vjerovati po pitanju kadera. Znači vidimo iz svega ovog da treba neka treba neke opće osnovni stvari biti. Osim što imamo ovdje neke detalje po pitanju knjiga, da zna da je Kur'an derogirao prijašnje knjige, po pitanju vjerovijesnika da je Muhammed zadnji vjerovjesnik, ovo ostalo su znači opće neko vjerovanje. Kad kažemo sunji dan, da ima dženda džaheneb, da je zašetak, Za, za, za vjernike u jednom nevjernike u drugom i tako dalje znači nema zamijeleke da zna da postoji, da su posebna stvorenja koja laša za duže određenje stvari vjerovanju Allaha da zna se da on postoji da on, onaj koga treba obožavati tako dalje ima svoja imena i lepa svojstva i, i, i da je savršen bez maha nedostatak znači to neka opća poimanja znači to je dovoljno da bi se čovjek tretirao muslimano e sa sude na onom posalje neke neki detalje neka pitanja a to je recimo da neko kaži, pa dobro ovaj šta ako neko dođi, i ovaj neko neko dobičnog muslimana i pitamo njega o melecima i sa njim razgovaraš i on kaži, ja ne, ne znam ne vjerujem da ima nešto što se zove meleci Ne vjerujem ja u Meleke, ne postaje Meleke. Negacijom postajanja Meleke, ta osoba automatski postaje keafir. Znači ni potpuno iman. Falimo rukn od imana, jedan, a to je vjerovanje u Meleke. Međutim, ako dođe i bude upitan o tome, kaže, vjeruješ ti u Džibrila. Ko je onaj ja ponak, ko je Džibrila? Ko je taj? Ne znam našta je Džibrila. A zaista ne znam. Ne znam. Tim negiranje, da on zna šta je Melek Džibril i vjerovanje Meleke Džibrila nije izašao iz Islama. Ako mu se dostavi dokaz poslije toga, kaže, evo, ima Džibril spominut u ajetima, spominut u hadisima, nakon toga trebao bi vađen da vjeruje. I nije im da ga negira. Ako bi ga negirao nakon što mu se dostava argumenti skoro Ana i Suneta, onda time postoje keafir. Tako isto o džini i šeitan. Vidimo da se ne u ruknovima imana džini i šeitan. Nima džina i šeitana. Pa kad danas kažemo, ako neko negira da postoje džin i šetan, je li time postoje kjafir? Kaže, neko ne vjerim. Danas je što se pojava kod nas imao. Kao muslima nikad ne vjerim ja u sihr, to, kaj, već, džin, tama, kakaki, to. To je, sve stokeri, psihički slučaje. Sve to, kaže, jagomir. Negira. Eh, gledamo to, kod njeg. Znači, a pazne, negira je rukno islama. Ni ispominiti ovdje džini i šetan, ni E, onda se s tom osnovom razgovara. Znači, da li on zna da ima u Kur'anu i sunnetu spominuti džini i šeitan? Ako ne zna, ovako čuje ova, eh, dostavimo se, dostavimo se argumenti iz Kur'ane i sunete gdje spominuju se džini i šeitan. I nakon toga treba obo da povjeruje. Ako negira nakon toga, to je dijelo, odnosno vjerenje kufra. E tako i ostale stvari. Znači, mnogije stvari koje je potvrđeno u Kur'anu i sunnetu. i oko toga nima razilažnje u umetu. U to ulazi recimo i to, gdje se nalazi Allah, Želešano i tako dalje. Je li na Aršu ili na svakom mjestu i tako dalje. Znači, e, nakon što mu dođe argument i se tako dalje, znači drugačije je propisa. Prije toga znači, ne potpada u ruknove imana. Ruknove imana su ovo uvijek što smo spomenuli. Ali poslije sve što sazna i što uči, što sazna da je zaslona širaskom metu, ima složnoće jako toga, vađimo da je to. Ako to negira zna zato... E, onda postaje, onda postaje nevjernih izlazi islama. Bade bulugi deli, nakon što mu dođe dokaz. Prije toga, znači, nije obazan. Nije obazan da vjeruje. Nije obazan da vjeruje, znači. Ali, naravno, treba vjeru izučavati i učiti tako dalje. O, osnovni imanca kojim su potvrđili njegova vjera je ovo što su povijeni imanski šarti u opisu, kako smo malo prije spomenuli. E, islamske šarfe smo malo prije toga spomenuli. Oni pet e, ruknova islama, pa smo rekli šta je od što mora, šta bez čega ne izlazi iz vjere. Ovdje u vjerovanju ulazi i to, a spomenuli kod ruknova islama, da mora vjerovat da mora vjerovat da su četiri ona rukna islama, mimo dva šehadeta, da su oni vađbe. Kako su, su islamski pravnici, kada govori o namazu i o hađu i o postu, kaže onaj ko zanegira da su namaz, zekad, post i hađ, da su oni vađibi, sa tim ovih vjerovima izlazi islama. E, kako se spušta tekvir na te osobe, sa njima se razgovara. Može bit da ne znaju, da imaju džela. Može biti da ne znaju, da nisu naučili, da ne znaju da vađi, pa im se iznese argumenti i dokazi, ili da živi negdje daleko muslimanske sredine, da živi negdje opusten, ili friško primio islam, pa ne zna te stvari. Pouči se, i ako pouči treba trebu prihvatiti. Znači, iznesimo se argumenti. nakon Ako nakon što mu se iznesio argumenti negira tu stvar, onda čini čini uvjerenje kufra, dijelo kufra koje izvodi iz islama. Nadam se da vam je ovu, ovo jasno ako bude kakvih pitanja posli kakvih pitanja možete posli pitati. I e, sa ove strane gledajući ovo ode što je spomeno Šejh Muhammed ibn Abdul Wahab. Spomenuo ove imanske imanski, šerijanski, na način ovaka kako ga sad pojašnjavamo. Ovo iako je spomenuto u kratkoj knjižici skraćeno i zgrovito jako je bitno i držemo, onda je ogromno znanje. Da dakle, kako kažemo, znači šta čovjeka čini, šta je to vjera Islam, šta čovjeka čini muslimanom? A to su islamski šarti, imanski šarti. Koji od islamskih šartova bez čega može biti muslima, bez čega ne može? Ovdje gledamo šta je minimum, šta je od imanski šartova, šta je minimum što mora vjerovat? Naravno, ovdje kaže minimum u smislu da bi ga tretirali muslimano. Naravno, ode pa se, ovdje se ne poučamo da bi mi bili sad ljude tekvirili, nismo mi kad jedne, nego govorimo onako da možemo ljude, da je, da tretiramo sebe ljude, da, kako da tretiramo. i tretiramo. I naravno, vraćamo se ovdje na osnovu jedno. Kada dođe neko među nas i kaže sebe tretira muslimana. Znači, mišlaš ti isti musliman? Lako, sebe tretiš muslimana, dobro. Da bi osoba bila muslimana, onda se polazi u talje. Musliman mora vjerovati u ovo, u ovo, u ovo i tako dalje. Ako on, iako sebe tretira muslimana, ima uvjerenja koja ga izvode iz islama, radi dijela koja ga izvode iz islama, onda se šovjen ko razgovara pojasni i ako nakon toga ustraju u tome, onda se spušta na njeg tekir. Znači, osoba koja za sebe tv Ne, ne kažem njima nisi musliman, ti si čafirčina. Dok, je, dok men ne potvrdiš da ti sve radiš, to ja znam da je odvjeri. Ti si onda musliman. To je nakaradno, ne možeš se tako. Onako sebe smatra muslimanu, u prvom momentu je kad tretira muslimanom. A onda poslije vidimo, nismo zaduženi to, nismo zaduženi, ne, znači nećemo no. biti pitan što je, jesmo, mi, jesmo analizu radili ljudi oko nas, koji izvrša stan izvržavanja. Nego kažemo u, u, u procesu obhođenja sa tim ljudima. Dobro. Da, da, da se ne udanje od toga. I naravno naglašamo ovdje, znači ovo što govorimo, ne govorimo od toga da bi se trenirali kako da tekfirimo ljudi, da bi znali šta je minimum od Islama. Od Islama, šta se ubraja u Islam iman. Treća stvar koji je spomenuo, treću stepen, a to je, kaže, mertebeto talce el ihsan. A to je ihsan. Ihsan je kao dobročinstvo kod nas. Ili bolje ihsan, jer nije, ihsan nije samo dobročinstvo, znači ima ima više definicija. E, ihsan može biti u opođenju prema Allahođašanu i prema stvorenjima. E, na ovom mjesu se ne misli ihsan prema stvorenjima. Mohsin, kad kaže neko mohsin dobročinitelj, misli se oglavnom dobročinitelj prema ljudima da im, pomaže im, ulaži im itd. Ihsan u drugom značaju, moks se u drugom značaju, a to je opožen prema Lađejašanu, a to je ovo ovdje definicija, znači treći stepen Islama, najviši stepen Islama. A to je ovaj treći stepen, kao što kaže Malna 2, kaže lehu rukun vahdi, on ima jedan temelj, a drugi čljavnici kaže da ima dva temelja. Neki kažu, kažu čljavnici da su jedan temelj, a neki kažu da su dva temelja. Kako to protomačiti? Uh, što je a što je dva temelja. Uh, ako kažemo, ako misli da je jedan temelj u smislu da je to nešto jedno, da je isan nešto jedno, to je tačno. Ako misli da je, uh, da je jedan temelj, uh, da je jedan temelj, da, da jedno, jedno tumačenje, znači, uh, uh, vjerovatno na to nije mislio autor. Jer ihsan imamo, uh, kao, kao što mnogi uh, komentatori ovog dijela kažu, uh, Isan imamo, kažu, u opođenim prema Lahod, ovdje govorimo ihsanu, u opođenim prema Lahod Đelšanu ima ovde definicija vraćamo se na definiciju kako došla u tekst u hadisa alda je ovde pro tumačenje kaže ihsan prema lazi shanu u smislu ahukmihi qadari bitajammul bisabr a to je da osoba se ukrasi saburom saburom a, da saburaat bude strpljiv na allahovoj odredbi bila dzeza wala a to je bez, bez toga da očajava da bude nezadovoljan i ljud na Allahovu odredbu, šta se dešava, šta je odredi u kosmičku njegovu volju. Znači, to je jedan, je, je, jedan temelj, to je jedan, jedna osnova ih sana, uopođen prema Allah dješanu. Onaj koji nezadovolja Allahovu odredbu, Allahovim kaderom, a to je danas jako raširno među muslimanima, pa kaže, što meni baš, što ja baš najfukarastiji, što baš meni dijete uzeti, što baš ja u Bosni rođeni, odoliko zemalja moro ja u Bosni među najgoriji, među asocijalni tipa, ratovima, zvaki petel... i što se meni ovo odesilo, što se ovo, što se ono nezadovoljstvo kad te ima, te ima za sebe znači os, uh, osnova, znači ophođenja znači jedna, jedna osnova ihsana, ihsana znači lijepog opičan prava lađešanu koji je vađip, a to je da saburaš na ovo što te zadeslo. zadesilo nisi biru, ni, ni ko će ti biti rotin gdje će živit to ti je da lađešanu određeno I nemaš pravo da ka kaže, čekaj, gospoda, znači, što su mene baš u ono selendri da ja budem rođen? I od ovih nakih roditelja. Znači to, Lašanu ti odredio tvoje da budeš zadovoljno s time. Da, budeš, da saburaš na ono što te zadeslo od toga. Drugi, druga osnova uh, lepog opođenih sana koja je vađi prema Lašanu a to je prema njegovim propisima opođenje. A to je šta? Kaže, imti salu haber je bit da da ono što smo da je što ni odvjeri od islama da to vjerujemo nema filozofiranja pa ka što ovako da ni ovako pa da što nije što je za žen propisano nakovat što nije propisano drugačije ko sti malo da ti odredi da filozofija da raspaja tvoje sa da tumači naučiš da živiš po tome pravila su ti data da vjeruješ u nje da živiš po njima ne tražiš biti uče filozofi pametan a dobro je ako si pametan da da pomogneš vjeru islama da protumačiš to Znači, vjerovanje od vijesti koji je došao od, od Allah Žešana od poslanika potvrđivanjem negiravanja. Ono što je potvrđeno da vjeruješ, ono što je negirano da negiraš. Negira se praznovjere, obaz da, da, da negiraš praznovjere. Znači, sve što je praznovjere, sve što nije potvrđeno, znači, to treba negirati, to nije odvjereno. Kaže u ovim titanu Talebihi i kaže da se slijedi zahtjev od, od, od poslanika od Allah Žešana, znači naredbe da izvršavaš naređen da radiš to i to obazda da radiš jesi razumio, nisi razumio, jel ti jasno, nije jasno bit ti jasno nekad a i ne mora ti biti jasno i da se uvjere znači da ono što je halal, da je halal što je haram, da je haram i tako dalje uglavnom znači ovo su ta dva vida dva vida ihsana prema lažne ono dva, dva, dva neka osnova to je znači osnov prihvatanja Allahove odredbe i osnov prihvatanja njegove naredbe i vijesti ono Pa smo, gdje smo, što smo ovdje. Znači, to dvije, te dvije stvari su, su od lijepog, a, a, od ophođenja pranašana je vađib. Ko promaši uvome, narušio vađib. I oda je vrlo bitna stvar. Ko nema ihsana ko sebe i poremetio Isan time ne izlazi iz islama. Treći stepen islama je, stvari, on je dopuna, on je viši stepen, on je vrh. Ko u njemu odradi ono što treba kako došlo u tekstu hadisa, Šta je to ihsan? Kaže, en ta'budel lahe ke enneke terahu. Enne, enne tera. Kaže, da, da obožava Allahađe lašanuhu kao da ga vidiš. Šta znači to kao da ga vidiš? Osoba koja vidi Allahađe lašanuhu, eh, obožavala bi ga na način koji je na, najviše stepeno, da ga vidi. Kaže, fe in lem tekun terahu fe ne uraak. Ako ti njega ne vidiš, a mi na dunjaluku ne možemo videti Allahađe lašanuhu. Je tako? ostaje pitanje da li, Allah, da li je poslanik sam sam video vidio Alaha Đelašanu dok je bio na Dunjaluku a i tu ne bude pitanje za da nam neko to odgovori, to se izuči izak i ide kaže ako ti njega ne vidiš a ne vidim Alaha Đelašanu na Dunjaluku kaže on tebe vidi i šta to znači on tebe ako on tebe vidi, naši ne možeš te sakriti Alaha Đelašanu, šta god radiš Alaha Đelašanu i vidi i zna i kod imaš pisare koseb, koji će sve to zapisati Kao argument kao dokaz sunnji sunjedan i sve teče i druge stvari proti tebe sve što si radio nemaš alađe alađano sak osoba koja je toga svjesna znači, i koja ima straha i bogobojaznosti znači ne, teško može upasti u grije i uvijek je ono to što ga vraća znači kad je svjesna da ga lađešanu gleda da ga lađešano prati da, da se ne može saksa lađešanu da je, da da ga vidi lađešanu da čuje šta radi sve to znači znači očekiva takva osoba da bude na najvišem stepenu Praktikovanja vjeri. U tom i zato i jest ovaj ihsan, znači viši vid stepena vjeri i koga nema, nije izišao iz Islama. Kaže, dokaz, zato je uh, ovdje navio nekoliko kuranski ajeta, ina allaha mea al ladine taqavu ve ladine hum mohsinun. Allah je za koji su bogobojazni i onima koji su mohsini. Hajde, za bogobojazni znam, Allah je za bogobojaznu A što sa mohsinima, dobročiniteljima, zato što su na najvišim stepenu Islama? Oni sa njima ovdje ovaj meijet, prisutovanje Alažešanu sa svojim stvorenjima u stvari u znanju, a ne bićem. Alašanu nije bićan sa nama. Alašanu svojim bićem iznad Arša na nebesima. A, a, a, a sa svojim stvorenjima u stvari sa znanjem i sa podrškom. Podržava dobročinitelje bogobojazne, a ostavlja na cjedilu i okreće leđa od, od zulunčara, kjafira, nepravednika. Vokavlu otala Adel Azzizir Rahim osloni se na močnog milostivg. Eledi je rakjahine takum koji te vidi kada ti kada ti, takum, kada klanjaš bok ga fil svesaži din kada se prevrčeš, kada klanjaš či ni seč do Al Allahđeršano inne huuje on nadim, onaj koji sve čuje i sve vidi on je onaj koji sve čuje i sve vidi i takođe Kur'an kaže da vam vam tetlu minhu min Qur'an wala ta'malune min amalin ka je nevudete ne, ne radi nikakvu stvar tetlu niti učite ista od Kur'ana niti radite nešto odila illa kunna a da mi nismo prisutni svedoci sa vama idu tu fi dune fi kada vi to činite, radite Znači, mi, mi budemo svjedeći ovdje kada Allah Šanu govori u množini mi, uh, misli se ode mi, znači prvenstvo meleci koji je zaduženi za posmatranje, uh, brojanje i svedočenje svega, ili mi u smislu da Allah Šanu bude, ali ne svojim bićem, nego svojim znanjem i svojim podrškom uh, vjernicima i mu'minima. E, sad navod je dokaz. Dokaz navod je onaj poznati Hadis Džibrilo. Poznati Hadis Džibrilo to je onaj što, što se uči iz 40 Nebivi Hadisa, a uh, koji časom da prepričat na brzinu znači u tom hadisu je došlo da je došao kaže Omer sjedli sjedlismo sa Allahovim poslanikom sad pa nam je došao kaže neki čovjek kaže izrazi to bijeli odjeće odješe izrazito crne kose kaže nismo vidjeli tragove tragove putovanja na njemu pa kad je došao do poslanika sa selam kaže sjeo kod njega na kolina spojio svoje koljena sa njegovim koljenom stavio svoje ruke na njegova, na njegova stegna i kaže o Muhammede obavijesti me kaže o islamu šta je to islam Pa vam on odgovori. Spomini oni ovih pet ovih pet ruknova islama, u stvari koje su vanjska dijela islama. Iz toga se razumije da je islam u stvari vanjska dijela. Pa spominite dva šehadeta, obavljanje namaza, uh, post, zekad i hač. Pamo mu kaže onda taj čovjek, a u to je bio Džibril, došao Džibril liku čovjeka, pojavio su liku čovjeka. Uh, u drugim hadismama potvrđeno da je Džibril dolazio poslaniku Saddam Srelem u liku jednog oda shaba. Koji je to bio shaba? Dehjetur Kelbi. U njegovom liku dolazio. Uh, a iz ovog zaključajuća učenjaci, pošto je Džibril došao u liku čovjeka i uh, odglumio pitanja, a Džibril to znao, a poslanik Saddam odgovorio da je dozvoljena gluma u kojoj ima hajruz određene šartove. Jasno dokaz. Džibril bio glu, odglumio. Sve je to znao. Samo scena napravljena. Kažu ovo, ja sam dokada na gluma, ali sa šartojima, znači. Da ne ima žena, ne ima muzike, da, da i tako dalje, i da bude u hajru do, dobrim, korisnim stvarima, i tako dalje. Dobro, u nastavku došlo, kaže, pa, pa, pa kada je odgovorio, poslano i sad ne kaže, kaže, uh, pa mu je potvrdio to Žibrilju. Pa se mi začudilo. Pita ga, a potvrđimo. Kako, kako tu, što ga pita, ako potvrđa, zna. Pa zato što je bio Žibril. Pa ga pita onda šta je ima. Pa im, im, imam, za imam dogovorio poslanih srednja, ovi poznati šest ruknova imana koje mi učimo, na osnovu ovog hadisa, da je spominuo ono što učimo u Mejtefima, <tipan> Ametu Bila, Ametu Bila, Omelaj Ketivog kutobja Rusljiva, tako dalje. Znači, oni šest stvari koje je spominuo sa kaderom, šest na kraju. Pa im opet potvrdio, taj čovjek potvrdio da je to istina. I onda je upitan o preznacima, i pitan o preznacima sudnjeg dana. Odnosno, kad će biti sudnji dan Pa moj odgovorio, kaže ona koji pita ne zna, ne zna bolje od onog koji je upitan i obrnut, on jedan ne znaju. Znači kad će nastupiti sudnji dan? Sin, da znamo samo da će nastupiti sudnji dan kada da će biti u petak. Sudnji dan će biti petak po što u red osam hadisima. U životinje i presluškuju sudnji dan. A što, šta presluškuju? Šta čekaju? Nasuđi kad se pojave sunđi dan, šta će se desiti prvi znakovo? Jedan znakova sunđi dana, šta će biti? preznaka kad dan? dana. Sunce znači. Čekaju životinje. Jel ili je, dosan taj hadis da životinje na sabah u petak čekaju. Dok mi mnogi spavamo. Jel potvrđen taj hadis? Dobro. Hmm. Onda je nastavio, toga je upitao ga o preznacima sunnjih dana, pa spomenuti neki nekim preznacima dana, na kraju hadisa je, kaže, e, kada je prošao određeno vrijeme, pita poslanik srana Omera, kaže, znaš li je bio onaj čovjek? Pa on njemu kaže, Allah i njegov poslanik najbolje znaju. To je bilo edeba opođenja prana poslanik srana u strani ashaba za vrijeme života poslanika, salam selem. Pa je on odgovorio, kaže, idna hu džibrilu, kaže, to je bio džibril, e, dž liu alim mekom din, došao je da vas povuči vašoj što Znači ono što je spomenuto da je vjera naša. Šta su ruknovi islama, šta su ruknovi imana, a ihsan je dođe viši stepeni ihsan. Preskočno smo i došli u pitanje šta je ihsan. Pa je spomenuto ova definicija ihsana ovde kako je spomenuto ovde. Tako da je pojašna naša vjera u ovom hadisu. Zato da hadis vrlo bitan, hadis džibrila, tako zvani. Uglavnom, ovo sve što smo dosta pričali, kao drugi, uh, drugi uh, temelj od tri načela, Ja znači, drugo načelo, drugi temen koje smo govorili ovde, e, iako izgleda jako nakako bezlazeno ono mektepski, mejtepski, ovo jako bitno ovde što smo neke stvari spomeli. A to je šta je od islama što mora posjedovati jedan islam, e, šta ako nema da izlazi iz islama? Šta je od imanskih šartova šest što mora, kako mora vjerovati da bi se tretira musliman, a kada ako ne vjeruje kada se tretira, kada se tretira da mu se islam ne prima, da ne prihvaća. Moli me lažana da namo tebe da fika i razumijevanje, da nam se uči bogobojaznijim, da nam poveća znanje, seba neka Allahuma vevedam, teka aškada ven, la ilaha ilaha enta, esta kvirkava, tubu ilik. Inan islama bada variban, inama